بسم الله الرحمن الرحیم والاتناب اما بلی زاح بعض الالفان مخک طباب کی او د اتناب او اجازه خبر روان دی و ما یارات مکرسیو بیا پای کی مساوات ذکر شو ورپسې دی اجازه ذکر شو اجازه اجازه د پرد وکسم واځی کرشو ورپسې دی زنه اتناب ذکر کئ دی اتناب دپاره مختلف صورتونه دی داغه ټول <سؤال> کلمونه نه صورت هغه ایزاح بادل ابهام دي مخک کلام مبهم ذکر کول او بیا دوباره وضاحت سره ذکر کول نو دې کتابسته په خپل ابتدا د جدولې ته وینو په کلام کې په جدولې ذکر راشي چې دو ذکر کئ مخک مخک په کلام کې په جدولې راځي او د دوه ذکر کولو صورت دا چې موږ مبهم ذکر کې او ثاني وضاحتن ذکر کې نو د لپاره بیا نکاتی دکاسه ظاهر متبادله <سؤال> حچته وګړو مزم ذکر کې به او ظاهر ذکر کې نو قلموي سره وضاحت سره ذکر کې کنا نداء وګوا کیو ګونه سړی ته تدفیل کاری چې फायदा پکې نه نو تدفیل شو او تدفیل خنره یا کمایین زیادت حشو فرا حشو په کلام کې صحیح نداء ندی وجينا د کم زیادت ته کلام زائد دی نداء له نقطې دی ورپسې غنیکات د پختہ باندې ذکر کې لکه د دې ته ذکر کې یاو نقطه دې لپاره لیرل معنا په سورتين مختلفين دې د دې دوه مطلبه کې د شي لیرل معنا مطلب, مطلب دا لري چې متکلم د مخاطب معنا وي دي لیرل معنا چې مخاطب دا معنا وي یا دا ده چې دا متعدی مطلب دا چې متکلم مخاطب تدا معنا او خپله دوه شکلونه باندې یو په شکلي باندې او بل په شکلي واضح باند. ی سورتین مختلفین یو دا نقطه شو شو او دو علم جدید دا بهتر وی دا علم واحد نا دو علم دا بهتر وی دا علم واحد ضل ان انسان دیشه متعلق کوئی نه بهتر وی د بیان واحد نا جو تفصیلات د بهتر لو یو تفصیل کی زرا اجمال ل او بد د تفصیل کی زرا تفصیل لو وضاحت ده او جو نقطه ذکر کئ دا اگرید پارا چی خا اول دا ایزه بعد لې په هم لپاره نقطه ذکر کړم باندې نقطه لې تمكن النفس فضل تمكن شد بیان چره دا وضاحت چره دا نفس کې متمكن شي کین تمكن کې کی نسته توي فضل تمكنن په زیادت تمکن سره کوي طریقې سره دا خبره نفس کې کی کین زکه دا الله تعالی قانون دادې الله تعالی نفسونه اغه بدیبان دې مجبور کړی دي او پیدا کړی دي خلقت یې کړی دي چې هر کله چې موغام ذکر شینې د متوجي شی زه هغه ترپزانس شي او توجېږي مجه کله توجو سره بیا دواره دا شی وزاحت سره ذکر شینې او ترپ توځاحت ته توجو ده نو کامله طریقه سره دا شی په ذهن کې کیږي په دې وجه قام طور کلام کې بعضې تکې کلامات د داغه توجو پر استعمالو شي دغه ورګه ما د وګورا دې په او داسې کې 스마트 باز ذکر کې ځای نه روز ته خبر ذکر کئ مقصود همزه د ذهن متوجي څنګه دغه قسم کلامو سره اول توجه مقصود وي دل ته کې دا اول مبهم ذکر کول شي نو په دې سره توجه مقصود او کې یو بل نقطه د اغه ذکر کړي نه دا با د ټیم کې د کلام ډیر څنګه دی صحیح شو نو کارت تفصيلي ذکر کړي نه د مخاطب ذهن کې نه نو دا هغه یو خلاصا او ایجمان اکی ابهام وی وکم وی مکمل موضوع نی خو بحث او غر نه ټول د ذهین کې کې نو بیا جرست تفصيل کین نو د کرس ټول تفصيل دی اجمالی بحث سره تحلیل وی نو د اجمالی بحث ذهن کې راولي نو هغه تفصیلی وسره ذهن ته ډایرکت راځي عوام څنګه تر لگا نو د دې یو نقطه دا و چې یو بحث انسان لنشی. کی لنشی. را نشي اذه آ کې نو د نشي کو چې کله دغه په اجمالی کله سره جوړه کړي تفصیل بیان کړي نړه به ترينه طريقي سره زه ان حفظ ستام اسان وي او بل نقطه دې لپاره ذکر کای لتکمل لذته العلميه لا لذته العلميه فاين کي نويا مطلب داشه لتکمل لذته به چې لذت كامل شي به په دې بیان سره ابل موږ نه تالو طالب تاو کلاس له اندندې طريقي او بیا تا نبی آخر شاگی لذت پیدا کی گی پیدا کی تفصیل او وظاحت سر او گم الپاس دریداشم میلی شے او لی نفس کامل کی لذت علمی مقولی کہ او تک ملایاتا زمین راجے نفس دا او لی تک کامل کی دا نفس لذت دا علمی ہی پر امانا سر پر بیان سر دا دون اکتیش صحیح شو مثال داید پارا پشکی وال ااتناو ااتاب چې د ما بلظاحی بعد ام یا به په صورت ایض بعد ام سره لرمانه یا لیون مانا چې معه لی دی شي ادرا کې اوکړشي پ صورتې په دو صورت کې مختلفین چې مختلف احده همما محمد مح والو رابل موی حتتون وضعحت کوونکې اللمې او دوهمونه خیرو ډیر بهتردي منعلم من واحد د ی اولیاعت که نه او یا دا چې متمکن شي په نفس یو نو تذکرہ چې در عین میں حاصل شی اجمالی بل تفصیلی اجمالی سره دا وی چې غي سره هیڅ آسان شي ذی منو قلت یتمکن النفس دا چې نفس متمکن شي پری معنی باندې فصد التمکن دا معنی نفس کی کینی لیتمکنا چې لا معنی کینی په نفس کې په نفس کې پس له تمكنين په سيوي تمكن سره لما جبل الله د دې وجنه پیدا کړ دي الله تعالی نفوسا نفسندر عليه په دې خبره باندې من ان الشيء حركل شيء ذاكرم محمد ومحمد كهجي ثم مبينه به بيانه کله شي کانه او کنده نو دا ډېر واکې کیږي ځکه انډه په درما نقطه او لته تمكن لذته العلم به يادا شي لذت او مزه بی پر سره آثرا ایلی مالا یخوؑ از کدہ خبرہ پتنن امین ان نیل شیع اصل اول شیع بعد شوک و طلبی رست در شوک و طلبنا اعلاغ دودہ لزیز زیاد لزیز مثال دائیل پر پیشکید موسیٰ علیہ السلام کول لے اللہ تلائح قیتنک الکل رب بے ایراب زمان اشرح لی سو جریف و لوکی زمان پارا سینہ زمان کلومبے کلام چې دې اشرح لي زمما لپاره شرحوږي زمما لپاره شرحه کې لي کې سينارا لګرانل او يا متکلم نوم مکمل تعبير شو دا اول کلام شو او صدريدا کلامه ثاني شو لازم نه دي چې خام حده موږ مکمل جمله دي صحیح شو دا د نه اگر چې بدل باز دې صدريدي لینا بدل باز دې و لازمی ندر تاستماعوی تا چکل اتناب کولشنو خام خال لازمی تور دو جملی دیوی. اتناب پر اولو پر سرم که دیشی دو اولو پر سرم که دیشی پورا جملی سرم که دیشی نظر تک کتاب ادل ده دلینا او داد پشکل ده اتناب ده رنبی لی کی ابحام ده او شرح حدس شیخ واری و اشرح لی یوپی دو شرح شیخ امام صحیح شکنن چې اشرح موسع عليه السلام اشرح لی وې په دې کې ګویا کې مطالبه کړ چې زم ما د فرض څخه شرح او کا سړي د دې کې ابهام دینول پسې صدري سره تفسیر او وضاحتو شو دا خو مثال خودي مثال تاسو وګورئ نو دا مثال نه پټکیږي او رکی کون دا تعلیل کړي د حاشیه والا سر سردا مثال سمې خو بس دا بووي مثال من هيزل مثال دا خبره ده ورنه اگر چې دې آیات ته خبره صحیح کیږي نه اصل مسئلہ دا, دا پدې کې متکلم وی کلام سوق ته موسی عليه السلام او مخاطب سوق ته الله دا کوم نقطه چې تا دا نقطه د تسمنه او ایزه بعد له فهم به اچار برګی چې د نفس کې ته خبر کړي نه اگر کی خبره کینی ذهن کې نه او د تلاول او بیا موسی عليه السلام د دې نقطه یاد کړی چې الله ته زماده خبره دعا خیر شناوز بالله من ذل کې چرنا تکمل لذت العلم لذات دادو انسانی و نوبوس و مساله دا اللہ تعالیٰ چکم دے استقمال دے لذت نکی اللہ تعالیٰ دے استقمال او د استیفاده نا دا نکتہ پکیم نشی کردے او کدانور نکتہ راوالی چی بعد شوق علز وی دلته یو یون نکتہ مداز دے دریوالو کی نشی کردے چی آغا دے کلام کے سامن اخوری نحاشی والا عجیز او آغا نم جی کس خطا نو اروي د مونږه مثال <سؤال> د احتمالات سلاسمه سکوره په دې کې پټکي کې هو پدې هيڅ چیرې نه د الله کلام وني لک سټلا مونږه دا سپرسکو يم د عام الفاظ یو عام انسان د والد عام قرآني الفاظ او نخ نو بیا په دې کې د نقطې د یو انسانو کلمي او بل سره والي نبيغه په کې د دې نقطې اعتبارات کې دي شي ورنه دا اعتبارات پکې نشي کېدل ابرام دکه حیثیت سره چې مثال ول مثال برابرې کې او دکه حیثیت سره نوی نو مثال برابرې کې کوم را کوم را مم را مم را کوم را مم را کوم را مم را کوم را مم را کوم را مم را کوم را مم را کوم را مم را کوم را مم اگر انسان کی گریز چې لاول اجمال تفصیل زکه ذهن کې خبره کوي نه لاول اجمال بیا تفصیل سودا لذت پیسې شي کامل شي اته کوم مثال کلا څنګه اسا سمې خوړین او دی مثال کینه خوړین بس دغه جواب حاشیه ولکړا تمام وخت کې نو خبره ایزابینه شي دی نو دی وای انحو رب بشرح لسدره ان اشرح لي اشرح لي الباسدین بنان الباسلی یفید دا پیدا ورکړی تعالی بشرح شی ماده تلک بشرح شی د یو شرح د یو شیشی امام اې د طالب به د طالب طالب د شرح سمطالبه کې د ارشه دا, ار دا. وصدري او صدري چې د یو پی د تفسيره نه کم مشروح شي چې د کم شرح طلب کول شي د هغه زاهد کې تفسيره وي تفسيره ذالک شی او من یو سره درس ته د دې یو مثال ذکر کوي ومن هدي ازه باد الابهام نا بابو نه باب النعمه حمل على احد القولين ويوجد قولان معنا يلا کپی خبره استاد اوره بار بار بار بارنده خبره کپی کی دو کول دی یو کول دا جنع الرجل خبر مقدم او نحن مبتدا و نعمه الرجل زيدن زيد المبتدا مؤخر ده خبر مقدم ادريم کول دا جدل مستقل جمله دا نعمه الرجل ذا جمله شو او زيد دا خبر د مبتدا محذوف ته هو زيد په دې کول باندې چې راواله چې دا مستقل جمله ده نو دا د کبیلید اتناب نه ده په کبیلید اتناب او دیکم ایزاح باندې په معنی امر رجلو کې ابهام او هو زيد د کبیا ایزاح نه ده انده اتناب د طاره مثال له او په اتناب کې هغه صورت لپاره چې کم صورت کې اوله ابهام وی اسانوي تور ایزاح ومن هو من الاذاع بعد الايمان باب نعمه على احد الكولين اي قول من يجل مخصوص ذات تش مخصوص غرزي زيد غرزي خبر بالمبتداي محذوف هو زيد خبر غرزي الا لو اريد الاختصار نو كفى نعمه زيدن لك اديجه كزان ففته بو اختصار دو ماني دي, دي اختصار دلت كيوم معنى ادغاله ايجازها معنى لما راك اختصار آو یو اختصار پر معنا د مساوات سره مراد دي چې کدي معنا کې ترکل اټنا ترقل اټام نو مراد د مساوات دی ځکه چې دا کوم مثالې پیښ کړي دا مثال نمساوي دی okay. کته چې اختصار نه اختصار لاندې درست پر یو مساوات ته یو صحیح شو مکمل ال پاس کوم لې چې معنا برابر وي ندلتا اختصار زک عدد ته د اوریدل اختصار مطلب چر مساوات اراده کړی شي زکه چې دلته د مثال لکه مرکړې د مساوات زکه د دومره الفاظ دي چې څومره معنا د طایې بندلای کی صحیح شو ندا دي چې الفاظ کم دي او معنا برابر ده ندا دي چې الفاظ سيو معنا اکثر د الفاظ سيو دي بس چې څور الفاظ دي نو د معنا ده دا مثال د اختصار دی نه د زکه د اووری د الاقصار کې راده پر شو نو ده ماار ک تر ک اتنا لاند د تر ک نه ولي چې ینی المثات ک راده پر شو ث د کفررا د کافیو نه نه زدون په ا ددي خبره کې اشاره خبریطره چې اختصار په مانا سم را مساوات هم را ځي په فياازه او په مثال او پربیان ک شار هم خبرداره د الاقتصاار ت ل اقتصاار اطلا کو عارا ما په ا شیبانه يشمل الممسات چې شاملې سمسات ته وهم ایزان ذکر کوي څنګه چې یواز ته اختصار وي نو اختصار مساوات ته مليږي اوس ته ایزاح بعد الابهام داغه د دا طارا وجد حسن ذکر کوي چې دی ک حسن شتا په دې کې شتا نو دې وجد حسن, حسن هیما ذکر ابرام کلامی په معرز الاعتدال من جهت الاتناب من جهت الاتناب بلی زحباد الابحام والعجار بخصف المبتدان الجمع بین المتنابین دو وجه ذکر کئی دیکھ حسن پدی اعتبار سرده چب دیکھ او خصوصاً دا درمبی وجه ذکر کئی دا پباب دنیا ماکی ذکر کئی خصوصاً دا وجه پدر کئی لگ چپدی کې باز ٹیم کې এবراز د کلام وی کلام ظاهر الوی په معرض د اعتدال کې معتدل انداز کې کلام دی معتدل انداز کې کلام کلام لکه ته یو په دې کې جهاد د اټناد په دې په دې کې وګوره یو جهاد د اټناد دی ابرانځن پایقام اجازه محض په کې نشته اختصار محض په نشتہ هغه راځي د ورک او هغه هم ځین تره لگا نه وله محض اختصار پکې ځکه نشته داغه تصویر بیانې پدې کې ایزاح بعدل ابهام نه اختصار پکې نشته سناسو یني اطناب پکې محض اختصار پکې نشته وله سناسو اطناب پکې شته اطناب دکدې چي لاول ابهام نه نام الرجل او زيت سرپیاس شنو ایزاح ددې راول وځهت نو محضه پدې کی منځه د اټناب نو پدې کی اټناب د پدې صورت سره چې پدې کی ایزاح بعد الابهام د محضه اختصار پکېمن دی او پدې کی اجازه مشته محضه اټناب پکېمن دی محضه اټناب پکېمن دی سنا سره پدې کی اجازه مشته زکه مقدمه حذف شوی دی نو خلاصو حاصل دا پرې دی بدی ک من وجه اختصار ده من وجه اتناب ده من وجه اتناب ده دی ک ایزاء همدابل ابهام ده مکمل اتنا پکې نشته څه کوي وشي ته ولا او مکمل اختصارم پکې نشتا زکه بلکې ایزاء بعدل ابهام شته کرا ده اتناب شروع ته کوي نیو طرف ته پکې من وجهن اتناب ده من وجهن پکې شیری ایجاز ده مدار اظهار د کلام ده په معرض د اعتدال معتدل کلام ده قبلم زه درال یا نو ابتدا حسن داد وجه حسنه وجد حسن په بعد د نعمته استوا ما ذکره من الاذاه سوا د اغه نش ذکر کو شو د ازاح باد له فهام نو پدې کې وجد حسن په بعد د نعمته کې ظاهرول د کلام دی په مارس د اعتدال کې د جهاد د اتناب نه یو جهاد په کې د اتناب د اتناب صورت سره لا با تصويري له بلیزاح باد له فهام ول او قد يك اعتدال شتا ول اجازه په جهت تا اتنا بانديا تنه ول اعتدال من جهه الاجاز او اعتدال پکشته په جهه د اجازه کی اجازه کم اعتدال له به خص المبتدا مکمل ټول کلام نه عذاب شوی صرف مبتدا عذب شوی نو محض اتنا پکې مشته او محض اجازه پکې مشته دغه نقطه ذکر کوي ابراز الکلام و ایهام الجمع بین المتنافيين او تلینه مرجل و غیره تده که اغا ایحام د جمع بین المتنافیه دی گویا که متقلم مخاطب تاوه هم ورکای چه ما دواد متنافی سزنه یو بل سر جمع کڑی نو لفظ دی ایحام اوه تاستفت ده حقیقا چکم دو شعو که منافع تی اغا یو بل سر جمع کی گی نا تمو که چکم اتضاد او تقابل او تقابل او تنافی والا شعو دیو بل سر جمع کی گی نا گویا که وحام اختصار اتنا دیو بل زید دی کنی اختصار لانڈولو که اتنا دو اگدولو تاوی اداخو دوال جمع کرده نشی چه لانڈانو اگدول نکی گئی چه اگدانو لانڈولو نکی گئی اداخو دوال جمع کرده نخو وحم دی صحیحو گویا که وحم دی او دل تکیا حقیقتا که دی اتنا ام من وجه دی جا مزا کنشتا که اتنا دی نو اعتبار سره دی اتنا پدک که که چه او که اعتبار دغه بل اعتبار سره حذف ته اعتبار سره یو په اعتبار د حذف ته یو په اعتبار د معنا دی نو ګواکې چې مخاطب ته صرف اېهام د جمع د متنافيین ورکوې حقیقتن په دې کې اجتماع ځکه یو په کې یو اعتبار سره د بل په کې بدله کې जबाबرسته مختلف اعتباراتو سره جمع کېد شي جمع په کې حقیقتن نشراتلې او دې کې ګواکې مخاطب هم ورکوې د حقیقتنه و ایحام الجمع و او در دا حسن دادت شاید ایحام در جمع در متقلم و او در جمع مخاطب تپما بین متنافین و او در مطنافین سا شید الاجاز والیتنابیو اجاز د بلیتناب در وقیلا او چاویلی چې متنافین نمران اجمال او تفصیل اجمال او تفصیل ام متنافین سیزون در دعا یا ونسرہ سشید منافات در <تصفح> حجی ولا شکہ او اس شک نشتہ ان ایحام الجمع بین او څو د دې خبرې کې ډېر غوره شي داسې سيزون راځي مکول داسه نشانه کوله او نفس دې سر لذت او خوشحالی سکي حاصله وي ولا شک اې شک نشته ان اې هام الجمع اې هم د جمع مابین د متنافي نکمل امور المستربه دا د امور نه چې مستغرب غن نشي نشانه غنل شي التی دا امور نه تستلز به نفس لفظ په معنی مزي نفس پاغي مزي اخلي وان ما قال اې الجمع او لفظ د اې هام ذکر لأن حقيقه جمل متنافيين فك حقيقه جمل متنافيين ايس على ذات واحد واستن ذات دو واستن بهو ذات ثابت صادق شيء يمن اجتماعهم على شنه ممتني ذات واستن جمع على شنه بهو شبن بهو زمانه جهته واحده وهو محال ذا شيء بل كليل المحال منه التوشي وهو سرد قال اذا بعد له یو صورت د ایزه بعد د ایزه بعد له فهم لپاره یو صورت سمه شومخه بیان شیدا ومن حسره په دې ایزه بعد له فهم پر یو بل صورت دی نه ایته څه لیکيږي توشیا وو دای لیکي توشیا او اصل کې په لغت کې اصلی لغت کې مالوچ کلا دینڈس که زنانه تلخت بانده اوی ابریاش بیای راغنده ای نو دک که راغنده او تا تو توشیع ویده مالوچ یا دینڈس کلشوی مالوچ راغندول دیتا پارا با کسوی؟ توشیع تخواب تو ری زنانه والو سوال پاندو تاری ابراهیم لپسر که ده مشین تاوله واشکنه اس اغشی نشت سپخواب لخت سه بلخت دارا بغوله داس د وچې کنه هغه پوره لاګو ځانانو ارزښت پم کېده اوس وسهولت شه نه کپړې وينځلстаў بس بٹن نه نوبر او بس سلстаў بٹن نه هبنه ځان تر الگنه نن له غو داره ها او من الازح بعده له حم دېزح بعده له حم لپاره صورت توشي اونده ول مو ته او د په لغت کې لفظ الكتن المندوب را راوندل د غملو چي چي دند شي وفي الاستلا دلتے دلہ نی معنا من ته مقصود دا بیان ایو تا پی عاجز الكلام مفسرن به اسمین ثانیهما ماتوبن علی الاول دا تعریف ده دا توصیہ ادیت ویدیکی چپکا د اخر په کلام په اخره د کلام په اخره کی تثنیه اور او د تثنیه سپت وکلیشی په دو اسمینو سر دا بیان وکلیشی په سره تفسیری وکلیشی په دو اسمینو سره او دکه اسمین په خپل کې په یو بل باندې ماتوږي فاجز د کلام کې فاجز د کلام کې تثنیه د اغه تثنیه وزاحت په دو اسمینو سره کو چې د اسمین په یو بل ماتوپی او دانی مقابل سره تفسیر وي صحیح شو؟ داګریده پر مثال پښې حدیث د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې یشبو ابن آدم صحیح حدیث الفاظ دا غلط تیسهی الفاظ چې کوم دي اغه یهروموره دک الفاظ دي او یا نور الفاظ روایت وکرا دي خدا الفاظ نشته یشبو یهروم ابن آدم بداکیږي زید آدم و او یشبو فيه الخصلتان او جوانکیږي په دک دوه خصلتونه دې څومره ቡډا کېږي نو د وسې پته پد کې عمر تکازي سره دا نور نور طبيعي تور پیغمبر اسلام عليه انساني طبيعت بیان کوي د انساني طبيعت دارې چې د څومره بوډا وال راځي جسمي تور نو وسبي تور دکې دوک وته پیدا کېږي ان حرص وتول الامل يو حرص او طول الامل انه دون عبده ځوانو کې سالې چوپ ورکې پیسې رات دګېره هم که چې بودا کیږي نو زړه بلډینګ په برابوسي په ټوکی خلکو سره جګړی پوه شي په پوله جګړه پړي را جګړه دا چې څومره بودا کیږي نو په کومه او په څو کېره کومه کیږي اوبره موږ او اندال یو ميدونو بیمه پختلای بابا لته خدزمکه خوان حج دینم شو چې حج په فرض او د ورځې مخې چې هرڅه کری پای کې تل راغلې او حج دینم پوتشه چې مليدو دکه بلندګه خریس پیرزې د دریم غل تل ملات له پلان خپل ان کیته وای چې خپل ان کی پټی کیټه هغه کی خپل ان کو سر کوله دا کی او په دا سہالات کې هغه تمار غره خبرم زه دا بالکل دغه حدیث میں صداقت دی انسانی طبيعت او بترت په تو اسلام بیانی چې د زید ادم د حاله چې دسم پروډا کی کینته کې دوه خبره هغه په تیز سر سیوا هغه یو حرس ته حرس لالچ ها برام زه انترا لگانا او دوان طول الامل دا حليث مطلب شو مختصر مفهوم شو او سو تاثر و رازه ده که او رای پا خر ده کلام کراگل واشی بو پیل خسلتان خسلتان تسمیه ده تذی تفسیر شو ایده پا دوائی سمین او سلال حدس و تولو الامل صحیح شو او داد دوالا بیو بلما توکتی او دی ما کبل خسلتان ده پرسی شیری تفسیر او میدونا مختصر بک اپرانا دیلی صلی اللہ حدیث کی وضاحت دے کتے انسان د امید دا سی شکر کر خیراخ کلی دا سی ویسی دے کتے خیراخ کلی بار دا سی افکلی اپدی دا سی لانڈی کرکی ووالی وی دا انسان مرگ دی نبیلی صلی اللہ علیہ وسلم پر ملن چکر چرے نامو دا د انسان مرگ دی پدے حاتا کلده او دا سی د که جبلکل د چکار نص بر خللو دا د انسان او میدونپل دګ هم په مخکبانې تللی دي خبر هم انترا له او دا ګیرای پرجي دا دی ک دا کګ او غلارې دي تهته شیطان نست تر د پر دا سرات ته مستکم دی د سرات مستکم دا د د مرک دی صحیح شوه خیریت ت د مخکلار چې تل د دو شری او میدونونه دي خبره هم زه انتاز و اما ب ذکر خاص بعد العماد درنګ غټ صورت ته دا ته داخ او څو پورې کوم تصویران بياناتي صورتونه بیانیدل لذا د ایزاح باید له هم نه پر داغي مختلف لاندې زیلیش صورتونه خو بل یو غټ صورت دایني چې دا اغه طویل کیږي اوا خاص بادعلام د خاص سرستو دو ام دا یو شکل دې دا شکل دې اتنان دې په دې کوم اتمام لذیذه عام کې ذکر راغلی و دو بار ذکر کول شهدا محض ذکر نه دي تطويل يا حشو دا له نقطتين دا له نقطتين خبرام ځهن درا راګانم انو د دې وجنا دې اتنا بلیکی وه دې تحشو او تطويل نه مليکی او نقطې ما ان شاء الله ذکر کی په انما بذكر الخاص یا اتنا دا خاص را دا عمنا عبتنا اما بلی په ذکر د خاص سره رسد د امناات په علاقه لې ما بلی زح بعد الابهام والمراد الذکر على سبيل الراتب د ذکر نه مراد على سبيل العتب ته په طریقې څه باندې د عتب باندې په طریقې ته وس په بدل و غیره نه نه دا ذکر د خاص بادلام کولی شي نقطه ذکر کوي لتنبيه على فضله د پاره د تنبيه په فضل د خاص باندې په مزیت د خاص باندې مزیت زیاتی دی وي مرتبه د خاص باندې حتا حتا ک انه ليس من جنس العام دا نه په مطلب کوي جناب ترجمه کوي دې د عام تزمن کې ذکر شو خو هغه کې د متکلم مخاطب ته دا تصور ورکي چې ګویا کې د دې عام او کې اړو داخل نه دي او ګویا کې د اغه د جنس نه اړو دی نه د ځان یو مستقِل جنس ته ځان له یو مستقِل شیدې د ځان له مستقِل مرتبه او پزیلت خبره ځین <سلام> دراله <سلام> د دې نقطې د پرکول شي او د ک تعایر وستی نور هو ټول تقریبا یو انسانان وی مثلا د انسانانو په شکل د اولیا ټول خو یو منځنري لکه مثال آیات کې الله هو ټول منځنري حفاظت کوي خصوصا په منځني خدا هو ټول یو جنس ته ټول یو منځنري خو ګویا کې وسب کې اختلاف د مزګر مزل واخ لري د نور ځل وختونو کې وسب کې خو اختلاف راځي کله نه ځان لر کاټ نه یادا کورنګ انسانان دی ټول خو یو دي کې اختلاف نوگویا کې دا متکلم د کټ تغير وس پی په منزله د تغير ذاتی ګرځي گویا کې دا مخ کې ذات چې د ذکر کدی کې دا دو داخله نه مخ کې صلات لپس ته ذکر کوم ازګر هم په کې داخله نه د دا وس پی په منزله د تغير ذاتی ګرځي صحیح څنګه او یا ته یو لنسانو ذکر کوي او ځېو خاص کس والی نوگویا کې او صاحب کې غزال لده د کټ تغير وس پی په منزله د تغير ذاتی ګرځو د فرق ده چې د دې فضیلت ته اشاره شي جدا وزن نشي دی او وزن د فضیلت والی وزن د مرتبه والی دی په انورو کې داخله هغرم جهان پراله حق تک انه له سم کې نه د خاص د جنس د عامه تنزيله لټغایري د پرد کوزولو دغه تغیر په الوسط منزله د تغیر په ذات په منزله د تغیری ذاتی یعنی یې منځید دا انه لم ممتاز هر کلتی دی ممتاز د دی افراد د تمام افراد دی آمنا بی مالهو من اوصاب پا اغا اوصاب پا سرا اوصاب شریپا سرا یا پا اوصاب پا خصیصا سرا ناکار سرا دی پاکی ناکار دی انتی ہے نو جو علا دی اوگر لما دا شرط شد جو علا دی اوگر ذلی شکا انہو شئن آخرہ گوئی که دی اوبل شی دی معایر للعام آم سرا معایر دی لا یشمله العام آم تشاملن دی ولا یارو پا حکم ہو من اغه که ماسکه ده عام کې چې کوم تذکره حکم ذکر شو اغه دغه حکم نه معلوم دی دغه ځاننا ذکر کې لہذا اوس یو خبري نقطې ته اشاره شو کته چې د مخ کې داخل وي نه د زې دواره ذکر دو کول بیا لا وشه ځکه چې اوسه مخ ذکر شوي نو د بیا ذکر کول بیا لا او بل د دې یو شی ته په بل شی باندې تبعه دغه د پرتغیر په کار دی تاسو marked velu taair men من aw او fasl ke velu chi taair men wajeh aw ittisal men wajeh pakar de wasl fasl ke alaba pe obla tab ke za ka bilkul she wahid men obla tab taqiqina sahi she kana او aw komana sabab yinina agham bilkul tab ko lip gar aw komustalakan bi ob sir musabaat ya tab zarurat chi ta taair ta kaaza kai ندل تکي چکلتا دي بالکل ځان له شکن تغير دي پیدا کړل اگر چي حقیقت کې دام مزد و صل اسلام مزد مومن وجه مناسبت شته خدا او سبب دې بر سر تغير دي مومن وجهه مغايره تم شته لہذا په یو بل مناطب سي ش pate شوهه خبره چې د دماغ کې تذکر شوه دووباره ذکر کولی لغو شوه حشت تل شو نه دا د لنقطتين دي اغه نقطه ور پسې دي بیا ذکر او نقطه د ذکر کړ نه ذکر کړي اغه دا چې د دوه ته اشاره هغه پروګرام کې دا روتا راځي پلان کې دی پکه مرزي او پلان کې دی پم مرزي او پلان کې دی پمو په بازو کې نمونه والی حاضر هم ځان دره لگانا او چیت کې ولګي لکه دا پلان کې درته پاپ پلان کې ته پلان کې د واده وینا دا ولا نو صلیګټول محله ولا اعلان وکالته وي اونه په ډور خوش اگر لا اند ورته سی ولیکټول ته نه اوکې تر خ خد چلیږي نو البته کې کوم کټاسري په سر یې مس کېختنی ناپکی غټ غټلې پلان کیتا پلان کیتا پلان کیتا اعلان ورته سيوري کې ټول جماعت کې اعلان وکړي خلک خبر شي کولی په دې په لګې دا راغله خو دې مخ کې خاص ذکر کوي ورپسې عام ذکر کیدا خو دلته کې اولتو روز تو خاص مقام وکړل نه کړل داسې هم کولی شي مخ کې خاص ذکر شي ورپسې عام منگت دنیا داره دنگار نهاره دنگار سکنو من نلیسه حاجی نهو لگه مثال پیشکیخان حافظو علی صلوات و صلات حافظو محافظت کوي تیمون و تیمونو دا اوقاتو او د شرایط او د آداب و رعائت کوئی پا پنزو منزو نبان صحيح او خصوصا ط اغا منزني وزبنده اوستب معنا د فضل خصوصا ط اغا فضیلت یا ط منزني وزبنده اوست من الصلوات وسط ته د صلوات نه اول فل یا فضیلت والے من قول هم لافضل او ست زک افضل وهي صلاه العصر اين الاكثر دې کې بیا سه با اکثر کول خدای دی دې جن مراد مزد مازي ګر دی او په دې کې شپاله شلي اکوالي کوژن یو وی جن دی مراد هغه په مسبهین مزد دغه یو ترطب تابل ترطا مسکه سو کو جن مراد د سار مز مزد هر یو مستناسته شې زب تاسو نسلوکه ماري مستې ز کارسته شې ز کار کار د سار دې دو مسکه یو ترطب مسوتن بل ترطا ماس په نیمه کړم ماس په د دوو مسکري کړم که د مازګر د نام د دوو مسکري کړم هم د نام د داسې کول لیست چې داسې موږ لیست چې باغیبانې د صلوتوستا کول شي نه د خو کول هډيري او راځي هولدا دي چې مراد د دینه مزدو مازګر دی اوبره مې نتراله ها او جی ځکه دا لیليتین او نهاریتین کې مز مز کړی مازګر یو طرف ته ما هم لیل ولدي صحیح څنګه اویت حبت سارا اماس پہین اغس والا دی نحار والا دی زکا سارا اگرشکی والا دی ملیانوی کین اویویس پاتھا را پنگ را پانے سباشی گئے دی چې موسکین سباشی گئے دی اوکانے دی دوارو زکا ایسو خوابتہ نیشی دوارا کس مخلق پاتتا سو کشتا ہے دوارا کس مخلق تا سو کشتا سے تا لکا نگولو وہیه صلاه الاصر او دا صلاه د عصر ده نه لخرې دا اکثر باندې وایم ما به دا صورت الثالث دی دا دریم سره هلکه د وی یو اول نقطه مده غمد ته وې کله کله دا نقطه زمخ کې نقطه شي د کار خاص رشت دا نو کله نه کله په دې کولر ته دا مثال ملي لارښک کې درګه خط کې چې کوم نکل کول شي نه کې مخ کې خواز ذکر کول شي ورستو په څه او موټو متسوقه اعلان هغه دې غمو هغه ګراشی نایزر لاسم په کې ملو کې یو باندې سلام واجی هغه هم سره انطلا لګاوه نو عام په افالو کې د دې شي زونه رعایت کول شي د فضیلت رعایت په افالو کې کول شي دا په افالو کې د تذکری خبرې دي دا هکو ولې په افالو کې عام تورده سي کارونه کول شي د خاص د خصوصو او عموم اعتبارات او نکات کول شي اینه بالتکریم <سؤال> دابل صورت صورتين او کل نہ کل داوی په تکریر سره خو تکریر خو بیا دادې چې او خو یا تطویل دی یا حشوه ده خبرونه هم درا راغله خو دوی لنقطتين چې تک دوه خبره ختم شي ليكون اتنا بنچله صورت د اتناب شي لنقطتين د لا تطویل نه تطویل نشي په نکتره ذکر کچه په یو و تلکا مقتتو که تاکید الانزار لکه تاکید د انزار مقصود دے مخک دے انزار دے و دے انزار تاکید تا سکلو ستاریبو تخویف. تخویف او ابلاعا ابلاع ما تخویف صحیح شکران ابلاع ما تخویفن دے یا چکم دے تخویف ما دعواتن دے التکی تاسوی نو یوزکی الله تعالی لقدیم مثال کی گما یت پیش دی کی بوزاحتبو الله تعالی مخلوقات او تداوت ورکای ادکننګ ابلا مفصل رسې نا سوف تعلمون زر د قیامت مساله کې حتا سره اختلاف کوي عام ایتسائلون عن النباء العظیم مشركانو بابا تر استهزاء ته پوسکو صحابه بعد پر د معلومات ته پوسکو یا ډول وبته پوسونه کول د هر هدف مختلف او آیت کې ټول شته دا سوال چا کوي عام ایتسائلون اعلمان انبه العظيم دروا كل قولنی کل لا صوبت عالمون ثم کل لا تعلمون عم اعتصالون انبه العظيم الذهی هم فیه مختلفون کل لا سیعلمون ثم کل لا سیعلمون او دلتا کل لا صوبت عالمون لگن داد الحكم و التکاسر صورت دی اجسا مهو انداد زیه النوباس اللهکومت <الحاکم> تقاثر حتىظور تو مقادر الله راپله کړي تاسو لغ تقا التقاثر بالموال ولاولاد س ی زمان مال سواده بللو زمان اولاه الله په ک راله د چولي په کې پر پر حتى تاظورته مل مقادر تردي پر چې مبرري سر به ملاقاتو بیا به آته ک پته لي د چې مال باندې په کولو اغله دا پیداوار کې یاد چې اولاد باندې په هر کولو اغله پیداوار کې یاد د دې چې کم تضافل کې تاسو قراته دا تضافل ال تکي څه پیداوار کې ایس پیداوار دلته نه ورته خبره بیا ورکه الله تعالی زوره نه کوي زکه دلته کې مقصود اخبار نه دی چې مونږ تا تخو الله تعالی اخبار را کوي د دې کلام نه مقصود اغه د غفلت نه را به درول لید دی د دوه جار الله تخویفا وی کل لا تعلمون صحیح شو ازم ما کل لا سوف تعلمون <تصف> مطلب بین انذار دی او دیمم انذار دی په دې کې تقریر دی او دا دویم تقریر دوباره راولچري دا تاکید د انزاري اول دی دغه چې کوم معنا د اولنی دی د ام هغه معنا د ثانوی دی صحیح شو او الله کچه الله کم ذکر کو نو پاره باندې د زوره او د اغه نه د او خپل د پاره الله تعالی زوردار کلام ذکر ک تاکید سره کلام ذکر ک چې دک کم غلط پیداکي د تکاثر او اموال نه د تکاثر د اولاد نه ایاب پنور شیدونکو په کثرت باندې فخر کوي د دینه پیداکي کې نو دا پکار نه ده فقلहू کلا ردع د ردع د ردع ویل کیږي رد کول تا دا ردکول دي زور دا زجر دي د انحمت په دنیا نه وتنبیه او دا تنبیه دا واستو پتعلمون انزار دا انزار او تخویف ته ایسو پتعلمون الخطا تفسیر ذکر کئ که سبب پوو شیطا خطا باندې پیمان ته مالې چې تاسو یې پاګی باندې ځکه کثرت تفاخور دی اذا عین تم مقدامکم من حول المحشر هر کله چې تاسو میناو کړه چې ولاندسته سونه خطرناکو د محشر نه په فی تکریره او په تکرید کې دوپاره الکه ثم كل سبط تعلمون التاكيد للردع تاكيد دپار دک زجر والانذار او دک انذار بقي اوت کی راغه دسمه نه دغه تفسیر دکای وفي ثم دلاله على ان الانذار الثاني ابلا من الاول تنزيلا لباب المرتبه منزله باب الزمان فاستعمال للفظه ثم في مجرد التدرج في مجرد التدرج في درج الارتقاء ثم هو تسویل پخپل اصل وزکه د پارا دوو موده زمانه راځي صحیح شه د بوت د مرتبه ته بوت د زمانه راځي جا ازید ثم عمر دېنه زمانہ بعد عمر را فضل ته کې خددی د پرانه دي چې دا مقصد خونه جتا سبب وو شي اخرت کې او بیا ډېر را زمانہ بعد بدته بیا فتولږي یو ځل بل ته ین یو دل سازاب بملو چې پته بولګي بیا ډېر زمانه تر شي بیا بعده پته ولګي تا مقصد نه د ال تکي بیا دانش ته خو ځربان یو دل لا بار نکړي غا اگر موږ درا ل مجرم انه بیا د پردينا کوور ته واچلې نو بیا به ور کی پروت بیا پکې مسکه مهلتون او فاصله ور کوله نشته او زمانه نشته نو دا مقصود هو دی نه څه با نو دی د تسمه کې دلالت کوي چې انزار ساني د ابلغ دي د لیغ دي د اول ولي وجه ذکر کي تنزيل بعد المرتبه بعد منزله بعد الزمان دا به زمان. د زماني چې کوم د د کښه د په مرتبه د بعده مرتبه ینه دا سمه دلته د بعده مرتبه لپاره د بیا ډېر خپو یا شه تاسو سمه معنا بدلته کوي ثم كلا ثم او بیا ډیر کله دا سيند د تاسو کوي سوف تعلمون ډیر خبر په شه د سمرا معنا ډیر خسره کوي صحیح شو د کی طاقت سیوا د انزارسانی قاعده بل کله نه راواله کله هو دره به دره پاره ده نو ثم بیا ډیر خو کله دا, دا, دا سیم کوي صحیح شو یا کله معنا د حقن راځي حق د راخو چې تاسو پته به ولې سوف تعلمون ډیر خبر اور انځه ان تر لکنه نو دا انزارې ساني چې دی دا الله دی تک د بو د مرتبه د پدې کې زور د بو د مرتبه صحیح چې اگر چې بو زمانی زماني د پر راضی و مراد دا مستعار ګرځول شي د بو د مرتبه نه ینه دل تکې د ابلاغ کې په انزار کې ابلغیت پیدا کړي د دې رتبې نورو اوج تکړه اور انځه ان تر راغہ پیدا دل ته مجرد ارتکاء او د تراکړه باندې اور انځه ان تراله دې دا کلام کې د زور پیدا کللو دپاره د ترک د پرده انظار کې زور پیدا کړي تنیل لبه دمرتهې بعد مننظر تبا د زمان و استال او دا استعمال د د ل د سممه په مجررد تجارو دا کې ضراجې وررکو کې په درج د کلام کې په درج د ارتقا کې الله ترک کل والی مزید انظار ورکلوالی Can we been going down in a moderating way? But keep wanting to see that if everything wants to know we want to know that if our teacher makes a difference And if anything wants to know if it's seriously we want to know how they want to know That says in the last böyle بلسورة Then you more colours ằng� Through the first two ăng ف لغت کې ده ماحوز د اوغله په بلاد اوغله په بلاد ابراهيم اوغله په ابراهيم چې ده او له بلاد هر کله چې ده لري لری لری شي د باندې نو روان شي داسې غنير پوري کې داسې بنکو تو پټه کړه بنا او کلا پټه ورسي نو موږ د سوې ابراهيم اوغله په بلاد چې ده په وطن لري د له وطن نو اگال من اوغلب البلاد ازا ادعا دب بیها ہر کلسی دیر ڈر لیلوشی وقت لپا پی تفسیر ہی او بیع اصطلاحی تفسیر کی اختلاف ایبراہ خواب کی ایک مثال بدل گویا وقت لپا تفسیر ہی او بیع اصطلاحی تفسیر کی اختلاف شد اصطلاحی تفسیر اغا بازی وايي جديده تفصیل چې ختم الملبه به مایو پیدو نقطه تن یتم ملمانه بدونها ختم الملبه تی بما طغلط صلاچ به یو نقطې پیدا ورک ی خمانه د دینه بغیر هم تام انني په د بیت په احتتام کې صداسه الفاظ راول چې اصل مانا کې هو اغه ته اړتیا ني اصلي معنا د اغه نه بغیر هم تام وی په د کسي وی الفاظ نو اغه د یو نقطې د پاري دی او پیدې د پاري تماميير د پیدې راشي صحیح او اصل معنا د دې نه بغیر هم تام نو دکه الفاظ او د کار تویلکیږي ایغرا لته ویلکی او د ایغال کم اتناب شزه اصل معنا بغیر د دې نه سره تام خدای مزید زائد هم لري تفصیل ویتناب شي نقطه پکې شته دایې تعریب شو او دا نقطه سره د معنا سره زیادت پیدا سره نقطه نو عام مختلف گديشي لکه نقطه د ذکر کړي لکه زیادته المبالغه کنا کلا دا ایوال د مبالغه سی وا کوله لپاره ایوال د سره لپاره مبالغه دی وکړه لك خمسات د داخله خمسه شاعره هغه پختل لور په سخر باندې په مرسی کې یو شیر ویل دی هغه شیر دا دی وان ان سخر لا تم الهدات به کانه علم فی رسه دا شعر دی سخر ملو ندی وی سخر چې دی هدا چې دی پد سره د پسې اقتداګی دا د په سیر روان دي د مقتديان دي او خلق سخر په سیر او بیا وای دا ضرر تشبيه ور کیدا سخر دا سه دي وای کی دا غرد او غرد خلق لري ګویا لکه بازار غرمه مخره کې بازار اوره سي هاو ټوپه غاړه راځي ام غرد تر ګوري الکه بازاران نږدې شه سوابه غاړه راځي بازاران نږدې شه د غرد نه خلکو لارې معلومه او چې غرد سره په دې طرفه روان جنانو غوونه مخره په دې وسیغه غر غرس را خلق لارې معلومین د کرنګې سخر چې اغه سره خلق ہدایت مې داګه پسې روان دي اغه تګو تني خلک چې سخر تدېلاله سخر داسې وکړه داسې کوله پکار اصلي معنا په دې باندې تام نه تشبیه دغه لپاره کاپی وا سوي الفاظه تزروت نو اصل معنا چې کوم مقصد په دې کې تام کیږي خو بیا غر مانا کې ورپسې پیرا سي هينارو داسې غر پشانل چې داغه په سر کې ووري سبه چوره نه رس رزق خلق لرنه مالوي اګه به د شپېم خلق اغه په سي رواني الکه غرج دغه باجا باجه مرد او ورچ به بلېږي بیا ډېر لری لری ناکاري اوبان ځه نو دل تک دی تشبيه ور کړی د نفس تشبيه په دغه سره امام تامواد شاعر چې کوم مقصد ضرور اغه لیدرواله او مشورواله ثابتول په دغه سره ثابتې ده خو دې سره اتحاد په بالغه پیدا شو ده اغه وسبکه چې د نفس غر پښان دي چې د راز او سره په لوري ولار کې معلومه ور کو بلی نو بیا خلا که دا غرنه د نو تاسو متاسوت بیا خپته ده چې مشبابهی کې سمره زور پیدا کیږي نو مخ کې معنا کې زور پیدا کی مشباهت هم زور پیدا کیږي نه چې دک اخر د شعر کې مشبابهی ذکر دا پای کې زور پیدا شه نو د مخ کې شعر کې په معنا کې مبالغه پیدا شي کې لګاتل چې تاس نمای مشبابهی کې څو زور پیدا کې نو زور سره پیدا کی صحیح شګه نه لکه ته اوس مثلا پلانکی دو یو کارو پہچان تور دی دا لیک دی چې پلانکی دو تور طبقي پہچان دي او طبقي زرم بیا تور تابخه وے اور هم زه دره لګا پلانکی رسومه پہچان پلانکی دنور پہچاننه چې څومره اغه کی زور پیدا کین دي په لکه مشبب کی زورو پیدا کیو ند د دې تشبيه وځه چې کله مشبب هی کی کيت په لګاو په اخر د شیرګنه دا اخر د شیرګرانه اصل معنی بغیر ورینه تام ده او چې د دې سره په اخر د شعر کې په مشابهی کیږي پیدا شو نمخ کې مشبدا کی او پمخ کې شعر په معنی مبالغه پیدا شو موږ اضافه کولی شو تدریجه زیادته المبالغه نقطه زیادته المبالغه پیته کول د خنساء کې په مرسه دی اخي هه په مرسه برو پل کې صخرن چه صخر دی شعرن وان صخر او یقینن صخر چې له لا تتم لتتري اگتدا که دپسی الہداتو الحادیان لارموندن کی بیهی پا دپسی الہداتو بیهی کاننهو علمون این سخرن دا سخر چده کاننهو علمون ویاک دا جبل ای جبل مرتبه اوچت اچت غر ده پیراسی نارو چد پسر داگه کی اوور می فکولو ها کاننهو علمون وافن بالمقصود دا مقصود کی کافی ده آنی التشبیح بیما یحتدی بیهی دا د دوی معنی دا پر کافی چه مقصود بمای اول ته دی د سحر ور کلی سره چې پایله را موندي شي ان في كلها لكن په کوله دي کې د شیر کې بيرا سانه زياده و مبالغهتن د زياده د پاره دو مبالغه اضافه الامی دي زياده للمبالاهتن درې نقطه ذکر کای چې زياده و تحقيق التشبيه وک تحقيق التشبيه د تکاف مقدر دي بيکولي شعرم کان عيون الوحش حول خبائنا و لم يوز کبی و لم يوز کبی دا شیر دی دن اگر داوی چی دا اغال کو لشید دپارا د تحکیق د تشبیدو تحکیق دپارا پایی که پیدا کن تحکیق یو شید ثابتول خبر ام ذهن تارا داغه وضاحت کول ویښتہ او جړیت راسون مخکې همد مبالغه لپاره کا اغه نه ونه معنا تام وو او صحیح شو دې دواړو کې फरक دی, دی. راکداغه لپاره شیر, دا شیر, شیر, دا شیر, دا شیر دا دا او د شعر شین د شعر وایي چې د وحشی واغانو د استرګي د وحشی وسو او د واغانو د استرګي غیر چې په زمنګ د خیمه نه چې جنگل کې مونږه خیمه جوړ کړی دا او مونږه خکار کوه هغه وحخي خو ودک استر کی گرچہ چاپیر د خیمو زمون نه اغه چه کم د دی ال جذع لم يثقب به دا اغاز شه دی اغا یمانی کانی دی عقیق کانی دی لم يثقب به خدا چه عقیق کانی چې پا اږي کی سوري نشي کی کی سوري اوس راځه اخر د شیر کی دلته الفاظ راغلی دی الذي لم يثقب به ګانې چې پاګې کې سورې نشي اوس مخ کې شعر کې تشبيه اړه برابر د خداد اګي تحقیق دی چې کړه تشبيه مخ کې مکمل واضحه نه دا د اګي تحقیق او وضاحت ته وخت رسول دی دغه الپاس صرف کاپينه دي ګور کأن عيون الوحش ګوکه سترګې د وحش او ځناورو رس تر چا پر زمون د حیمون الجزا او الجزا داس شي د یزاع ینه دغه کہانی او صدق واسط او د امسترغو کی پرک د دغواستر کی سوره نه د دی برک دیو تحقیق کی صحیح ده کنه د رسمي تحقیق ته د اوسه د غوار نسترغو برکی دا ژوندۍ نو دا ټول چې کنده توري او سیګا دا سی توري اگر چې موږ سپین ښکاری خبرم ځین دره لګنه دا خبره دی ذکر کې چې ناشنا او خبره مامړم لومبې ځل باندې سوچ پوه کو چې دا خوسه ناشنا خبره دا په ځای رو قائد خو یوزن له تحقیق ته خوراځه اوس دا تشبیه چې دا نسترګه هو تاسو ته پدې کې سورې نه صحیح کې سورې نه وي حقيق کانیم او دیم وای اسماین وای چې دا اوسه د غواده سترګه چې دا ژوندوي نه دا ټول په ټول تور وې څنګه چې دا حقيق کانه کې کانه سپین نه نه نه دا حقيق نو د لیست تر کوم پنځهوندون باندې توري او بیا چې بیا نو بیا اسپینیش ځایږي کنه چې ملشې اسپینیش نو د تشبيه د کوم استر ور کوي چې دی واه مخې خپل لیست تر کې غرض لري نو اسپینیش کنه نو شعر تشبيه ور کوي چې د ک اسپینیش تر کې د غواغانو پر کس کس د مرگ نه د داسې لیل کې د حقیقت کاني او حقیقت کاني په دوه قسم دی یو حقیقت کاني خلقو کړي او هغه په عمل وغيرها کې اچولي خبر هم زه درلای ارے فامل وغیرہ کی اچولی ایو کانی داږي چې اغه سوري ني نو دوہ قسمه کانی دی په تشبیہ معلوم نه دا چې دا د کس ټم قسمه کانو شو نو دا اې تحقیق وکړه خبره وېست پر اسره د اغه کانو په شانتي چې بالکل ګول مولی تک سپینی چما کوئی او سوري پکې نشي صحیح نو دې سره تشبیہ واضحه شو د او وشو وېست اورسیدا او وبرمزه انترا لگنا، مخی نفسی تشبیح سرا مانا عام هوا، صحیح شو، ویه که نفسی تشبیح سرا مانا صرف و و اخو تحقیقی نو شو مقصود خود دو دو ستر گو سرا تشبیح ورکول دی د کانی سرا، کانی سپین وی دان سپین وی دان سپین وی نفسی مانا کسا نقصان نو نفسی مانا برابر وی سنگا چه دا حیمین اگر چا کانی خوار که دا ستر گندر کسی خوریده خدی سر بیا مزید تحقیق وشچ دستر پہشان دکانو دچانی قوری خو پشان د اگا کانی چای کی سوری نہیں ویژه کستر وکم سوری نہیں مزید تحقیق قوله وفیکل حصارن کان عیون الوحش عین الوحش دی حول خبائنا اخیامنا غیر چاپیر د خیمو زمنا وار کلنا او د کی جاوز زمنا الجزع کان عیون الجزع الذی د اگا دا عقیقو الذي لم يثقب به چپای کې ثقب او سورې نشي الجنا بالقطخ صدوي الخرز اليماني يماني کاني دی عقیقته صحیح څنګه انلي فيه سواد وبياض چپای کې سپينواله او سيي کاني کې تورواله تورواله پيکي تاسو تمه سره سپينواله او چمک پي منغه په لیدل نه نه کولای د او شان وای کولای به شان و چې منغه لګل وی کی په دا په دنج کم یا شکان مر شکان کې خلک یي چې پای کې تورواله پای کې سپینواله نه د سترګو تشبيه اعتبار سره چې سترګو کې تورواله او سپینواله ظاهري تور نو تشبيه په اعتبار سره ورنه اسمه ای چې خبره کوي بیا سمې نه اس مایو ته مرگ مرغنه یو شان او دو مرگ راستو بل شان یو ظاهر د چوغره تشبیه صحیح ده ظاهر کې چوز موږ واسطره کو دو غرم تورواله مسلمانواله کومل شنو تورواله مو ظاهر په اعتبار سره تشبیه صحیح ده او د کورپسی تحقیق ده اس مې خبره په خپل خبر زبان لري چې هغه حقیقت سره هر د انی خر انی تهویلې ب ساد او باید سب ش د تشب ورشا د کخر زیانی سره دونو واته د کول <سؤال> دی کبی رالو تقی ل تشبی د تقیق د دپار د تشبی پووج شي به ک دا مباله نه ده دزهکه کوي تتحقیکن بعضوي دا مبالغ ده صی نه نو په سره په مانا کې زور نه پیدا کې لکهسم چې مخک کې پیدا کې دی سر سر تشبی حقیقت وااض ږتحقی ل تشب دا نهذاکانه لانه زکه شان دای زکان غیر مسکوب جهیر زمان غیر مسکوب کان اشبه بالعين ذات سترګي سره ډير سي مشابه وي قال الاسمائي مولانا اسمائي ویلي دي الذبي والبقره الذبي وساجده بقره جي دا زکان حيين دا چې دواله ژوندۍ په عيون ما كله ها سوادن نو سترګي ټوله تکي توري په هزو ظاهر اگر چګور تور سپيني خدا ټوله ټوله سي توري فازامات هرکل جداد د عالم شي نو بدعه بیا زهمه د ریس ظاهر شي چې سپينواله په کې ظاهر شي نو ټول ته کې بیا په کې سپينواله راشي نو توري او سپيني فيه د زده مطابقم تشبيه صحیح شو هم تورواله سپينواله او کانه کوم تورواله سپينواله خدا دادانه کچ ور سره کوم خبره کړی دا ور سره ولګي او کانه صرف دا ظاهر مته راوالی بیا ټول سپيني شي نو بیا تشبيه نه شيږي دا کاره توروس سپينو دا تک سپيني نو مطلب دا نه دی تورواله بګي سپينواله شي نو دا هم ټول شي او کانه توروس سپينه وینم او تشبیه ورکړه د چا د دې سترغو د عيون بلجز بل جزئي د کاني سره ورته هي او بیاض پر کاني کې سوال او بیاض وی پر سترګو کې سوال او بیاض وی داما موت تر ستادنه چې دا څه شي مړ شي د سترګو کې د سترګو کې شي دا یا هغه مړ شي نو باقي تورواله سپين والے نو تشبيه صحیح واسي اس مين سترګي ټول په ټول توري سه ما مونږه دا وقته ټول په ټول او ټول ته غواړا ولاو غواړا پر شهاب رحم گوښته چې نيزه کې نه مړه نو بیا به کې تورواله سپين والے راځي ول او مراد چې الګ د شهر مقصود ذکر کوي د شهر مقصود دل دقیق کا سرت ته د ښکار چې مونږه ډیر مړاني پوه دوهستر کې پرې بلاشيکت هم کړیولمراد او مراد د ش چې دیکس سره توصیر د یني م معقل نه کس سره لوکس سرلو نوغ خوراک کله دی نستر کې سیوا نه زمونږ د نبانې کذا پیشر هیوانې مرال کس او داما چې کوم تفسیلو ک دا شر ح دویوان د مرول کیس ک د دغه چې مشارليیک شو ده پهله هه تفسییر بهنا په تفیر باندې یسو یال به <سؤال> شیر. نه ایوهال دا د شع سره خاست د وقيله او دو تاریبله تا نه پکیله و ختمل او تاریب د ک دا, دا دوین تاریب وکیله لا خت به شیر د تاری عام دی خاص دی دو کلل چی چې اییان دا صرف د شیر سره خاص دا په شیر غیر د شیر دواهو کې رالی صحیح صحیح د تاریبشيیر د بلختملکلا دا ختم د کلام دی ک شیر و که سروي به معیفی د نقطتن فغالپاس سره چې نقطته پیدا ور کی د یو نقطې یتم مل معنی بدونها او دې الفاظ نه علاوه معنی تاموي نو که نصر یو کو شعر ویداوی په اخر سال پاس راول چې بغیر دا معنی تاموي خو دې الفاظ سره د یو نقطې پیداوشه و موږ سل لزاله پیار شعر له کنده شعر په نمیزار قران په دواله تعریفاتو کې شعر داخله کنا مشکل په خاص د شعر مثال پکاره و هم شو او دې په اړه د شعر پکاره د یو نه سره نو د شعر د دې په نم دک چودې د دې مثال پېښ ومسل لذلك بیا رشه مثال ور بشو دے پارا بغیر شعر کی بھی قولی تعالی قال یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا یسالکم اجرا وهم محتدون قال او پیغمبر یا قوم اقون زمان اتبعوا المرسلین قال یا قوم دحکتا اللہ تعالی پیغمبر کول کل پیغمبر او یا قوم اقوم زمان اتبعوا المرسلین یا حبیب نجار ولا خبر حبیب النجار وی ا کوا می ا کوا م المرسلین د لیگل شو خلکو تابعداریو کې اتبع او تابعداریو کې مند اغه چا لا یسلکم اجرا چې والی ناس تاسو نه سبدلاو سمزغوري او هم مقتدون او حالدار چې دی ہدایت کړي دا غالبا د حبیب النجار ولا خبره دا چې اغه ویډو دی را لیگل شو خبره اومنه او داغه پر هغه دواجه ذکر کړي یوی دا وجه ذکر کلا چې دې تاسو نه او دا عام طور اکثر او اغلب نه غختل علامات د اخلاص وی خبرم ځین اکثر او اغلب مته څه کوي ډیر خلک دا سی وی چې اغه نه والی بلکې اغه الټا ور کوي خدا علامات حقا نیت نه دا صاحب زم درته لګنه اغه الټا کیسیم ور کوي او بیا د اغه یو شی اخلاص ولا خالص شینی او ہدایت ولا شی نوی خبرم ځین درته وی یو وجه غدا بین او و منې او سغ نه او بای کنه نو تاسو او د نقصان احتمال پکې نشته دو دا وهم محتدون دا هدایت والا <سؤال> خلک دی انورپ بیان وکوو چېګور نه مختلفله وختل <سؤال> دالومبار <سؤال> چې دا دا د اخلااص معار او مداره نه دی د خپل ذهن مطابقې بیان اوکو وهم هم دا هدایت والا خلک دی نو پهکې دا مخکې خبره د ستاسو سنوان ل کېږي او دا مخکې خبره خو نه اهلوکم کېده شي خ دویم دا چې دا محتدي دي ته هدایت شودي دا الله د طرپ نکان وز دلته دو جملې را لې اتتبع من لا اجرا او دوه باغ وهم مهتدون یلګه چې مخکې د وې اتتبع المرسلین وې د زهت اشاره کړې دا مرسلین ني او بیا څو عالم نه مرسل هدايت والی او چې څنګه او مرسل ني نه بیا مهدايت والی نه مخکې دا معنا را لاله او دوباله ورته په 14 کلام کې څرګندې غوهم مهتدون دي ہدایت ته شریه راهنمای ورته شریه نو دا 50 تر اخر کې داسې الفاظ را لټ چې ډې خو پيدا کې زیادت وکي یو نقطه هغه پکې اشته نقطه پکې دا ده چې پدې کې زیادت زیادت ترغیب دې په اتباع د پیغمبرانو باندې رسالت هم ده صحیح شو ور سره سر غواړم نه او بل هدایت یدي مخکنا تعلیم مري الله خل د تعلیم ورکل دے ہدایت والا دی هدایت والدي اللار والدي نو پهې کې زیادتې ترغب دی ور نه ددي نه مخکې د زیاداتې ترغب په کې سره دی ترغیب نه ترغب واله هم مکې شته اتلیو کې داه شتهشته اتو کې داه ششته اوداالې نقطته دی یا نقطته چې کم د حیر وورکول ترغب پرکول او دا پخیر د نه سر کې د داغې لپاره مثال شي فكله وهم تدون مما يتم المنا بدون هدرين بغير معنا طان چې هغه ترغيب ور کولی لانو رسول ذكر لا رسول چې د محتدين د محتد وی لا محاله ده کني الا نفيهم مگر پدې کې زياده تن زيادت چې سيو کړل ترغيب زرا په اتباع باندې وترغيب او په ترغيب باندې په رسول په بار داسې کې څوک <Sessizlik> واه